Zambó Bueno, baixamos un pouquiño a música vendo esta... Escoitando... Escoitando esta música e xa sabemos con quen vamos a falar. Por unha componente de... Eh, das de vacas. De vacas, cara que sí. Vamos a dar veña. Moi boas tardes, a a Paula. Paula. Moi boas tardes. Boa tarde ben vida, moitas gracias por atendernos. Estávamos nos rindo agora. De, de vacas son amarela, a pinta, a morena e a rubia. Sí, Is, Inés, Faya, Paula, queres ti, e eh, máis Guilherme. A verdade é que é un placer falar contigo, eh, oh, eh, oh, eh, agradecerche no moitísimo, agradecerte moitísimo que nos poidas eh, comentar cousas. Bueno, vos xa tiñades moitísimo sí. Éxito. Lugares re percorridos, faltabamos Cataluña. Sí. Pois sí, sí, tiñamos moitas ganas de, de, de ir por ali É a verdade que tiñamos ganas de, de ir a Cataluña por fin Porque non, bueno, en todos estes anos Que creo que xa levamos seis ou sete anos xuntas Non conseguimos achegarnos aí Así que sí. eh, para nos, eh, eh, una, eh, vamos, unha aventura Unha eh, un para... Bueno, é un como un soño. Eh, para non un placer porque Hombre. pasaste por Malí, por Valencia, Euskadi, Murcia, Andalucía, sí. Asturias, Castela León, Portugal, bueno, eh, pero faltaba Cataluña. E entón, o día vale. azoito, o día de zoito deste mes, en Casteldefels, Castel pues, no Teatro Plaza. Claro que sí. sí. Eh, vamos a disfrutar do vosso concertazo, non? Pois sí, eh, será iso, o ben recezoito de marzo, no teatro plazas as oito... Eh, bueno, e nada, temos moitísimas ganas A ver se se empatamos ben aí Cos co, catalans Hombre, que, e te eh, empatar que sempre... pero que non vexas Xa hora é corto mediterráneo Non xa mente Non sempre temos esa dúbida Cando viaxamos, dicimos A ver, a ver se, se nos entenden A ver se... Pol humor, eh, pola, sí, sí. pola retranca eh, que dicimos Exactamente no, E eh, eh, que entende non si perfectamente E eh, que entende moi ben, xa verastique Xa verastique sí, ver, ver, ver, vai desa de vos va e eh, facedes nos disfrutar a nos Seguro Xa señal, señal. Pois xa, xa, espero que sí eu que sí, a verdade. Bueno, que ademais tivestes de xa moitísimos premios, eh segides algún que outro, eh, que saibas que non somos talismán para as persoas que entrevistamos, por lo tanto, máis premios vades a conseguir. <risas> Alegro, señal. Despois, despois tamén dicen as malas lenguas que tedes unha voz prevelexiada perversionar o himno galego. <risas> Sí, un... sí, bueno, nos andamos a xogar así con, con moitas ideas e eh? unha unha das ideas que temos aí, nas que nos gustaría traballar é, é esa. Eh, xogar un pouco tamén con con, con aquilo que fixera Marta Sánchez, non? De colleiro o o himno de España eh? eh... e facer a súa é eh? meter ya pois pues nós como xa facemos algún tema dela e bromeamos sí. con toda esta historia, pues saben, tamén, tamén pensamos en facer a nosa propia a nosa propia historia con con este doigno. Oye, tedes que falar cos do congreso? ¿Sí? e ir de vez en cando, eh, non sei, Como dúas veces no ano ir elie e amansar os un pouquiño porque a música amansa a todos. Igual hai que cantar, ¿verdad? Cantar máis. Hombre, cantarlles algo, cantar algo. Paula, aparte de necesitarte de muitísimo desexo de desexo que compartimos contigo, seguro, pois pues, vos comezastes co, co Turba Canal No, alá pro mm. 2016 e despois continuastes con outro con turno no 2019 agora vades a traer unha nova unha nova xeira ou continuades co, con cousas antiguas e algún, algo de moderno mm. pois pues, pues mira, eh, levamos eh, si sí que levamos algunha novidade vale Eh, o que sí que eh, temos un poco de, de que que elevarte máis eh, dos vellos por, porque claro. non vos damos sacado da escaleta polo que gustan. Claro, claro. eh, Se si vas a un concerto de vacas e non fás un amodiño, ou non fás un... Ou no, el anillo, o anillo o no, pa cuando? Ou non fás un anillo pa cuando, pois pues claro, parece que non vas un concerto de vacas. Entón, pois pues, traemos tamén todos estes temas eh, na recámara, os de, os de sempre e os que, que xe gusta escoitar. Pero, sí, pero que traiddes algunha sorpresa nova, quero dicir. Pues, sí. sí, sí, temos así algún algun tema, algun tema novo. A verdade é que neste nos fixemos tantos temas que tamén temos variedade de, de para mm. para poder xogar con varias escaletas. Así Bien. que eh non sei sé si se vos visteis o espectáculo algunha vez. Sí. Bueno, o pero... vi bueno, por YouTube. Ah, claro, claro. Am... Bueno, pues para para quem non viu nunca un concerto, que decir, non subimos mm, uns vídeos a, a Youtube, pero realmente a nosa escaleta é densa, queres si decir, temos moitos temas sí, sí. dentro dela, como yo non se puderon ver en, en Youtube, entón eh, sempre decimos, non, que os vídeos eh, non é o mismo que ver un concerto De no. feito, o que nos di casi toda a xente que vemos nos concertos si sí. Non ten nada que ver con ver vídeos E digo, bueno, pois, pues, eh, é certo, non? No sí, final, sí. constúes es... un espectáculo con gags, con, con que queres contar, con discurso. Eh, cada cada tema pois pues, ten un unha broma pues, ou ten unha unha sí, sí, sí. que transmitir, unha mensaxe feminista, unha mensaxe máis poética, bueno, uh -huh. então está está moi ben ver o espectáculo entero porque o que realmente somos, sí. eh, ese espectáculo do que somos. De, de porque casa... aparte deso de cando vosoutras estades arriba no escenario, e vedes a xente ali mirando, ten ese sorriso na cara, mm. ensiño aos dentes, polo menos, menos vosoutras, <risas> <risas> facedes sí. de sacar ese sorriso. Claro, claro. Pois si sí, pois sí, é unha cousa a verdade que é maravillosa escutar as risas incluso ver a xente secando esas lágrimas da risa <ríe> sí. que, bueno, que vos... é outra cousa maravillosa okay. que, de, que estás no escenario e estás vendo así como a 4 ou 5 secando esas lágrimas sí, da risa Sí, secando o <ríe> para poder <ríe> Bueno, de vacas ten o que cabe de dicir, Armando ten eses espectáculos ou eses pequenos gags sí. petiscos mm. que dinos galés, os sí. catalans petiscos sou, sou de, de, de Youtube sí. para... Que, para, para... Para endulzar a boca eh, Mira, esto pode ser interesante uh -huh. Entonces, que, que se metan en internet se si queren ver eh, debatis, Pero o, o, o máis importante é Precisamente ese concerto que vai desater O día do aceito Durante durante canto tempo Canto te, tempo ten desprevisto Porque hai que vos pedir bis En máis dunha ocasión, eh, seguro Si, si, si Vaya Parece que se Parece que se colgou a a a, a, línea. a comunicación por posiblemente bueno sí temos un técnico de primera eh no, hombre, de, de xa verás tú como nos pon nos outra vez con, con ela. De sí. seguida seremos capaces de conectar novamente con, con Paula Romero, que habría que preguntar se si é morena ou rubia, non? Sí, eh. Porque elas elas de de fínense como amarela, a pinta, a morena e a rubia, pero claro, xa ver Bueno, ¿no? pois pues xa sí, temos xeito do lado, ves. De las, ¿no? Fernando xa non lo apuxo ao outro lado. Vale, vale, alguma cousa pasou coa cuestión de, de Sí. Telefónica, non? Telemática, moi ben Bueno, xa te temos outra vez aí en, en directo Estaba preguntando eu Que... Mm, si eras a rubio ou a morena Eu son a morena Ah, mira Son a morena, sí, son a morena, vaca morena Eu preguntaba lle aquí, Armando, pero No, íbamos co, co, na conversa en que m, Bueno, pois pues, O espectáculo tendes previsto un, un tempo determinado, non? Sí, normalmente... Bueno, a veces enrollámonos como persianas y a veces vaisnos un poco las más porque empezamos así um... a... <risa> A falar e a, bueno, sí, sí. A, modinho, a improvisar como un pouco, cando estamos así moi, moi, bueno, moi a gusto e moi tal, pois pues a veces vaisernos así un pouco ao tempo. Pero normalmente estamos en hora e 20 hora e cuarto, máis mm. ou menos. Sí, sí, sí. ¿no? A modinho, como dices, non unha dar vosas... Sí, eh? Exacto. <risas> sí, sí. As <risas> vosas interpretacións. Que, por certo, sí. o feito de interpretar non solamente é eh, eh, un un espectáculo, sino tamén algú dos xestos que facedes cando estades no, no escenario, eh? sí. Sí, sí hai moita, bueno, hai iso que parece parece ser, ¿no? Que si sí que non lo veixu moita xente que era pois pues, sorprendente a como a, a escénica, ¿no? Uh -huh. de, de, de vacas. Eh, nos, a verdade é que isto é algo que construimos mm, casi dende a nosa espontaneidade, é dicir sí non bueno, hai algun xectos que poden estar pactados, pois para facer as tres iguais, non? un uh -huh. momento dado, que pois acordo que estás dicindo, ou mellor non sei uh -huh. momento, pero o resto forma parte da pois da nosa maneira de, de, de expresar, sí, sí. que foi madurando co tempo, mellor uh -huh. e xa parece casi coreografiado, non? Cando sí, sí, sí. pois cando cando non é realmente, estamos digamos, bueno, si sí, sae de, sí, de, de ensayar, de levar os temas a a que se entendan tamén, mm. pues, entonces, bueno, eh, do espectáculo sabes, en si, porque moitos idiomas, que facemos É eh, eh, do espectáculo uh -huh. propiamente dito, non? Sí, porque sí. quere decirse que non ten por que ser precisamente so, somente en música, senón tamén esa fórmula gestual eh. equivale a que, que tamén dá ese Que tamén dice moito. Claro. Efectivamente, que... si, sí. bueno. ao final todo todo suma, supoño que Incluso os traxes, non? Sí, é, eh, eh, tamén As transvestidas igual Bueno, uh -huh. hai así como... Hai algo aí que, que, que sí que, que pode atrapar Ou que pode chamar un pouco a atención uh -huh. diso, diso que sucede no escenario Outra das cousas que creo que é bonito De ver dun... Dun, dun dos nosos concertos, non? Sí, sí, por, por eso uh -huh. eh, Gracias uh -huh. a vos e outros como a vos O galego sale dese de círculo Sí Pois <risas> pues sí, sí, mira Además, eh, como... Moitas veces pregúntanos Aquí en Galicia Pregúntanos se, se para ir fora mm. pues, Cando vamos a Madrid o, bueno mm. A todos estes sitios que xa mencionaste antes Se cambiamos o espectáculo Ou se cambiamos a lingua E nos non a cambiamos nos? <risa> eh, Seguimos facendo o mismo espectáculo Dentro de Galicia ou Non nos sí, da sí. península eh, eh, Facemos o mismo, mm. mismo Caso as mismas letras mm. eh, Podemos dicir que se entende perfectamente mm. E eh, só nos temos a, a broma de que falamos o inglés inventado o a ese inglés que aprendimos de na adolescencia mm -hmm. e eh quero dicir, que é demostración de que non fai falta entender, a veces, solo con quedarte cunha melodía, Eso que es, a tamén. sexualidade e que a musicalidade, pois, pues, é suficiente para pasalo ben, non? E eh, outra cousa que temos que poñer en valor de vosoutras é eh, a feminidade que, que transmitides, porque, sí. ademais eh, de empregar unha un, un corre especial de, de muller, pois, pues, tamén, eh, dádese a conhecer esas flores que, que, sí. que enviades para todo o <risas> mundo. Por certo, fala nos dos concertos, que, últimamente, tivete bastante Solicitude precisamente en Galicia Bastantes veces Ou polo menos casi casi cada fin de semana E, e despois de, de aquí de de Ceres, Ainda continuades neste mes de marzo a, a, Aí en Segovia, por exemplo Si, sí. sí, sí, este mes de marzo Veu Cargadiño eh, sí, Veu Cheiño Viñamos así pois pues, dun bueno, Xaneiros sempre son tranquilos na, Nas uh -huh. programacións musicais eh, E agora en, en Nada, en marzo temos, vale, xa fixemos a semana pasada dous, por aquí, por Galicia. Mm. E eh, eh, nada, eh, mañá tamén estamos aquí outra vez en Cambre, mm. este domingo en Melide. Sí. A semana que ven estamos con vos en Castel de Castelldefels e mm. o domingo oh. mm, eh, en Segovia. En Segovia, no, bien, estupendo. Sí, Oye, que ten que pasalo en grande. No te, no te eu vos o guitarrista, eh, porque... Guillerme. Eso, eu, al veces podrá tocar carrisas. O Guillerme. Guiller o das risas o, o das risas da risa, hainda día do xenda non o superamos As veces non <risas> hai risas no escenario que non se, non se dan controlado eh, pero pero bueno Guille é unha vaquiña máis e claro. comparte tamén o noso humor eh, eh, bueno, sí, A e que a maravilla deste de, de grupo e eu sempre digo e creo que un dos tesouros que temos é que o pasamos incrivelmente ben Por eso, eso vos gusta a música E iso despois faise eh, transmitir eh, Cando sí. vos vas a dar ben Os que estamos escoitando e estamos No patio Disfrutamos vendo vos a vos tamén Que o vas a dar ben Si, si, si Eu creo que si sí que, se, que se siente Porque é outro dos comentarios que nos din O remato dos concertos É outro dos comentarios que máis abundan, de decir, sí. pero que pero que vengo pasades, ¿no? Eh como disfrutades, como pois si que se debe sentir ben forte. e volver volvendo a repetir a, a miña frase de ante con, con voz de muller, é eh, decir, sí, sí. ese feminismo sí. eh com, na, na pel. Uh -huh. Sí, sí. Sí, nós bueno, somos eh, as catro somos feministas, eh, entón cando colles unha letra que uh -huh. dunha canción comercial pues desgraciadamente la mayoría de ellas ahora mismo tienen esa, esa pegada machista. Mm -hmm. Entonces, pues vale, cuando volta. nos ponemos, <risas> sí, cuando nos ponemos a trabajar sobre ella, una de las primeras cosas que queremos deshacernos listo, rápidamente. Vale. Eh, eh, eh bueno, le va noso, o transmitir sí, un sí, mensaje sí. que nos parezca pues eh, necesaria o que mm -hmm. bueno, que que ronden a no, nos haga Pois pues a nosa necesidade, non? De claro, contar ¿no? algo arriba dun escenario. Pois pues, o uh -huh. son eu, por exemplo, de Marta Sánchez, mm. levámolo como como himno da menstruación. Mm. Sí, y arreglo. Sí, pensamos, sí, sí. sí, porque pensamos que era un tema pois pues, que que, pues, que ainda non, non se nombra o suficiente. Sí, sí, o sí si que nombra na tele, pois... Pues, eh, un líquido azul, ainda parece que non podemos decir de que colore, uh -huh. ainda non podemos decir o que sentimos, cando atemos, ainda sí. non se normaliza, entonces sí. bueno, pensamos que pues, a base o mellor de cantar un facemos hmm, algo de camiño. Unha un, claro. precisión, unha necesi, necesidade de que esa canción fala, fala de algo que existe, de algo que, que non é un invento, e eh. ao mesmo tempo de, de non ser un invento non hai que sentirse molesto por, por, por, por que aparece precisamente. E entón, esa mensaxe que vos Facedes, eh, por lo menos, mm, pa, o de antes que estaba casi prohibido, Sí c Os curers dicían, eh, cuidado con que... Bueno, eh? pues, <ríe> agora xa <risa> non é tanto no. tanta mensaxe no. E o feito sí, de que sí, se incluso, fale dela Incluso non no, no nos temos que ir tan longe decir, Na televisión agora mesmo, os sí. anuncios de, de produtos eh, amousan con, con un líquido azul mm. claro. É algo que, que dicimos na, na canción mm. sí. Por que falamos dun líquido azul? Non no, no no. acabamos de entender, non? Mm. <risa> entón, bueno, pois eh, este tipo de reivindicacións que transformamos en eh, canción para non son importantes e móvennos por dentro. Sí, sí. son... E é unha semente que os novos teñen seguro que, que, que, que recolheran con, con, con muitísima máis calidade. que É como falando, por exemplo, de outras enfermedades, por exemplo, que lle digas a un neno pequeno eh, por exemplo, que ten cáncer, non lle que ten cáncer porque entonces é eh, poñelo pois, non sei, como con medo. Hai unha palabra que se dice cerca ou cerca a cerca pero dicirlle que canse oh, sí. sí. ah, hai moitos rapazinhos hai estén... outras formas de, de mensaxe que sí. completamente quizáis ese, exactamente os teñen moito que decir, pero non, no, a cuestión que estábamos falando ah, precisamente sí. de feminismo o, o que vos está desfacendo non é solamente cantar, senón sementar eh, algo que, que, que bueno, algo que é normal que a xente nova ten que recoller eso é normal exacto Na, bueno eh, non sei se te estamos incomodando a mellor tiñades algún ensayo pero a verdade é que para nos é un placer enorme a volver a repetir que, que o día da zoito os galegos e non galegos aí no, no Teatro Race de, de, de Casteldefels sí. están convidados a escoitarvos e a disfrutar coa vosa mensaxe e eh, coa vosa música, non? si, sí, si, sí, sí. no, temos eso moitís, moitísimas ganas de, de ver a ver como como reaccionades nada, si estamos por el ali... <risas> Si estamos por ahí, pasaremos por lo... Te, tenemos, que... Te, te, te, tenemos que pedirle alguna entrada a los seus managers para que podamos a, a ensayar algo. Yo enseño yo lo carné directamente. ¿Ides <risa> con, con pase de, de jornalistas? <risa> Exactamente. No, no, no. Eh, nos nos también participamos, la verdad es que sí. A mí me y gusta participar, ¿eh? Yo, Yo, yo afeito de que veñades para aquí É un placer enorme A máis seguro que vais a disfrutar Porque o público catalán E os galegos do Mediterráneo Disfrutamos sempre Cando ventes sí, sí. aquí A gabar, facernos que nos gabemos De de, de, perso, de, de galegos Que, que, que teñen un prestigio importante sí, Exactamente Pois pues que ben, moitas gracias Moitas gracias pelas vosas palabras Paula, non te incomodamos máis Non, si te... non no, me incomodades eh? Como que irades, dalle, eh? dalle apertas Saudosas eh? A todo o equipo sí, resto, A Marela, ben. Pinta a Pinta e a Rubia a Morena xa, xa, xa, xa, a Morena xa temos aquí bueno, A Inés, a Falla a Paula, ¿no? y, y a e, e a Paula E a Guillem E a Guillem, moi ben Que te agradecemos moitísimo A túa participación e colaboración De hoxe e que desexamos que teñades Moitísimo éxito Vale, pois moitas gracias, si nos está desa so, de oito En Castelldefers, vémonos ali De acordo sí, sí. Eh, Como bueno. xa o, este COVID vai desaparecendo Seguro que sí. estaremos Moitísima xente ali Aplaudindovos Agarramos que sí, moi ben, pois moitas grazas Grazas a ti Paula. Paula, pois unha perda moi forte ai ai ai